Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Сезон 1814 року відкрився, і майже немає причин сподіватися, що ми побачимо значні зміни, порівняно з сезоном 1813 року. Усі верстви нашого суспільства, які раніше, заповнені амбіційними матусями, які сплять і бачать своїх дорогих дочок заміжніми певними холостяками. У середовищі матус відбувається інтенсивне обговорення віконта Бріджертона, як найбільш цінного призу шлюбної гонки цього року. І дійсно, якщо волосся цього бідного молодика розпатлане й скуйовджене, то це тільки тому, що коли він проходить повз, усі молоді міс починають кліпати очима з такою силою, що створюють ураган невеликих розмірів. Можливо, єдина молода леді, незацікавлена віконтом Бріджертоном, міс Кетрін Шеффілд. І фактично її поведінку стосовно віконта можна назвати ворожою. Саме тому, дорогий читачу, ваша авторка відчуває, що протистояння віконта Бріджертона і міс Шеффілд може неабияк оживити зазвичай досить нудний сезон. Світська хроніка леді Віслдаун 13 квітня 1814 року Передмова Ентоні Брічертон завжди знав, що він помре молодим. Ні, не дитиною. У юного Брічертона не було причин думати про свою смерть. Ранні роки життя хлопчика були кращими роками його життя, починаючи з дня його народження. Було істинною правдою те, що Ентоні є спадкоємцем стародавнього і багатого роду віконтів. Але не схожі на більшість аристократичних пар, лорд і леді Бріджертон, були закохані одне в одного. І вони вважали народження їхнього первістка не як появою спадкоємця, а як народження їх першої дитини. І не було особливих вечірок та святкувань. Батько та мати з деяким здивуванням дивилися на їхнього першого сина. Бріджертони були молодими батьками. Едмунду було 20, а Вайолет всього 18. Але вони були розумні і міцно стояли на ногах. І любили свого сина із шаленством і відданістю, дуже рідкісною в їхніх колах. На превеликий страх своєї матері Вайолетна полягала на власному догляді за хлопчиком. А Едмунд ніколи не вважав, як вважала більшість аристократів, що батько повинен не бачити і не чути свою дитину. Він брав немовля з собою на довгі прогулянки по полях Кента – Розмовляв із ним про філософію та поезію ще до того, як дитина навчилася говорити і щовечора розповідав йому казку на ніч. Оскільки віконт і віконтеса були молоді й любили одне одного, нікого не здивувала поява Бенедикта через два роки після народження Ентоні. Едмунд негайно змінив свій порядок дня, пристосувавши його для того, щоб брати двох синів на свої прогулянки. Він провів цілий тиждень у стайнях, працюючи зі шкірником. І винаходячи разом із ним спеціальний рюкзак, щоб тримати Ентоні на спині, тоді як Бенедикта він ніс на руках. Вони гуляли по полях уздовж річок, він розповідав їм про чудеса, про гарні квіти і чисті небеса, лицарів, одягнених у світлу броню, і дівчат у біді. Пайолет весело сміялася, коли вони поверталися з прогулянок, розпатлені і розціловані сонячним промінням, і Едмунд казав – «Бачите, ось наша дівчина у біді. Ми просто зобов'язані її врятувати». І Ентоні біг у руки до матері, хихикаючи й обіцяючи, що врятує її від вогнедишного дракона, якого вони щойно бачили в селі, за дві милі вниз дорогою звідси. «Дві милі вниз дорогою?» Вайолет часто дихала, і в голосі її чути було панічний жах. «Боже, що б я робила, без трьох сильних чоловіків, здатних захистити мене?» Бенедикт ще дитина, заперечував Ентоні, але він росте, часто казала Вайолет, гладячи по волосю Ентоні, як і ти все ще ростеш, як і ти, він скоро виросте. Едмон ставився до всіх своїх дітей з рівною прихильністю та відданістю, але пізно вночі, коли Ентоні лежав у своєму ліжку, він часто діставав і слухав кишеньковий годинник Бріджертонів, подарований йому батьком на його восьмий день народження. Едмунд також отримав його на свій 8-й день народження від свого батька. Йому подобалося думати, що стосунки у нього з батьком особливі, яких немає ні в кого. Не тому, що Едмунд найбільше любив його серед своїх дітей. На той час дітей у Бріджертоні було четверо. З'явилися один за одним Колін і Дафна, та Ентоні знав, що батько любить усіх однаково. Ні, Ентоні вважав, що їх із батьком стосунки особливі тому, що він знав його довше за інших дітей. Зрештою, незалежно від того, як довго Бенедикт знав батька, Ентоні був старший за нього на два роки і на шість років старший за Коліна. Що стосується Дафни, крім того, що вона була дівчинкою, жах, вона знала батька на вісім років менше, ніж він. Йому завжди подобалося думати, що так завжди й буде. Едмунд Бріджертон був, по-простому кажучи, центром світу Ентоні. Він був високий, широкоплечий, і їздив на коні так, ніби народився у сідлі. Він завжди знав відповіді на математичні питання, навіть коли його вчитель не знав, і не бачив причин, чому його сини не повинні мати будиночка на дереві. Він сам його збудував, і його веселий сміх завжди зігрівав оточуючих. Едмунд навчав Ентоні, як правити екіпажем, він показував Ентоні, як стріляти. Він навчав його плавати. Він сам відвіз Ентоні до Ітона, а не відправив в екіпажі зі слугою, як приїхала більшість майбутніх друзів Ентоні. І коли він побачив, як Ентоні нервово дивиться на школу, яка скоро стане його новим будинком, Едмунд мав відверту розмову зі своїм старшим сином, запевняючи його, що все буде гаразд. Так і було. Ентоні знав, що так буде. Його батько ніколи не брехав. Ентоні любив свою матір. Прокляття! Він, мабуть, відкусив би свою власну руку, якби їй від цього стало краще. Але виростаючи, усе, що він робив, кожне своє досягнення, кожна мрія та надія – це було лише його батьку. І потім одного разу все змінилося, як кумедно, подумав він пізніше, як життя може миттєво змінитись. На попередній хвилині було все як завжди, а на наступній – просто ніяк. Це сталося, коли Ентоні було 18, коли він був вдома і готувався до свого першого року в Оксфорді. Він повинен був належати до коледжу всіх душ, як і його батько до цього, і його життя було яскравим і чудовим, оскільки будь-який 18-річний аристократ мав право повністю насолоджуватися своїм життям. Його батьки все ще щасливо народжували дітей, додавши Елоїзу, Франческу, Грегорі до родини, і Ентоні намагався не закочувати очі пропускаючи перед собою в кімнату матір, вагітну восьмою дитиною. На думку Ентоні, було досить непристойно мати дітей у їхньому віці, але він зберігав свою думку при собі. Хто він такий, щоб сумніватися у мудрості Едмонда? Можливо, йому захочеться мати стільки дітей, коли йому буде 38. Коли Ентоні того дня повернувся додому, був пізній вечір. Він повернувся з довгої й стомливої поїздки з Бенедиктом і щойно штовхнув двері Бріджертон Хауса, спадкового будинку сім'ї Бріджертонів, як побачив свою десятирічну сестру, яка сиділа на підлозі. Бенедикт все ще залишався в станнях, оскільки програв одну дурну суперечку Ентоні, і за його умовами він мав протерти й почистити обох коней. Ентоні різко зупинився, коли побачив Дафну. Досить дивно було бачити сестру, яка сиділа на підлозі, посередині основного холу. Набагато дивнішим було те, що Дафна плакала. Дафна ніколи раніше не плакала. Даф. сказав він нерішуче, – «надто молодий, щоб знати, що робити з особами жіночої статі, що плачуть». І запитав, чи навчиться він коли-небудь. «Що?» Але перш ніж він встиг закінчити свої запитання, Дафна підвела голову, і величезне горе в її великих карих очах ударило в його серце, як ніж. Він відступив назад, зненацька зрозумівши щось трапилося, щось жахливе. Він мертвий, прошепотіла Дафна. Татко мертвий. На мить Антоні був певен, що не дочув його батько не може померти інші люди вмирають молодими, як його дядько Хюго, але Хюго був маленьким та слабким, ну, принаймні меншим і слабшим за Едмунда. «Що це ти таке кажеш?» – сказав він Дафні. «Це не може бути правдою!» Дафна похитала головою. «Елоїза сказала мені, він був, це було...» Ентоні знав, що не повинен трясти сестру, коли вона в такому стані, але нічого не міг із собою вдіяти. «Що це було, Дафна?» «Бджола!» – прошепотіла вона. «Його вжалила бджола!» Деякий час Ентоні міг лише вражено дивитися на неї. Нарешті хрипким і незнайомим голосом він сказав, «Людина не вмирає через жало бджоли, Дафно». Вона нічого не сказала, лише сиділа на підлозі і судомно ковтала сльози. «Він раніше вже був ужалений бджолами», – сказав Ентоні, підвищуючи голос. «Я був з ним, ми обидва були ужалені. Ми натрапили на бджолине гніздо. Мене бджола вжалила в плечі». Його рука сама піднялася, щоб торкнутися місця, де багато років тому його вжалили бджоли. Пошепки він додав. «Його бджола вжалила в руку». Дафна лише дивилася на нього із лякаючим виразом обличчя. «Він був у повному порядку», – наполягав Ентоні. Він чув паніку у своєму голосі і знав, що наляканий виглядом сестри. Але був без сили контролювати це. Людина не може померти від бджоли. Дафна похитала головою. Її очі раптово постаріли на сто років. «Це була бджола», – сказала вона байдужим голосом. Елоїза бачила. Він просто стояв, а потім він був... «Він?» – Ентоні відчув, як щось дивне із ним твориться. Ніби його м'язи готові вилізти з-під шкіри. «Який він був потім, Дафно?» «Він був мертвий». Вона виглядала здивованою, ніби не вірила в те, що казала. Ентоні залишив Дафну в холі і, стрибаючи одразу через три сходинки, помчав до спальні батьків. Звісно, його батько не помер. Людина не може померти від жала бджоли. «Це неможливо. Повна маячня». Його батько молодий та сильний, він високий і широкоплечий, досить м'язистий, і крихітна бджола не могла вбити його. Але коли Ентоні досяг верхнього холу, він міг сказати, судячи з напруженої крайньої тиші, яка повисла в повітрі, і за численними застиглими слугами, що ситуація була дуже похмурою. І їхні жалісливі особи, наступну частину свого життя, він часто бачив у вісні їх застиглі жалісливі обличчя. Він думав, йому доведеться проштовхуватися до спальні батьків. Але слуги розступилися перед ним, як перед Мойсеєм розступилося Червоне море. І коли Ентоні повернув ручку, він знав. Його мати сиділа на краєчку ліжка, не плачучи, не видаючи ні звуку, лише тримаючи в руках руку батька і розгойдуючись вперед і назад. Його батько лежав непорушно, нерухливо, як Ентоні не міг підібрати слів. «Мамо, Тихо покликав він її. Він уже протягом довгих років не називав її так. З того часу, як він поїхав до Ітона, він називав її завжди матір'ю. Вона повільно обернулася до нього, ніби чуючи його голос здалеку. «Що трапилося?» – прошепотів він. Вона похитала головою, її очі були безнадійно далекі. «Я не знаю», – відповіла вона. Її губи залишилися відкритими, ніби вона хотіла щось сказати, а потім забула що. Ентоні зробив кілька кроків уперед. Його кроки були незграбні та судомні. «Він пішов!» – нарешті прошепотіла вона. «Він пішов, а я?» «О, Господи, я!» Вона поклала руку на живіт, круглий і повний через дитину. «Я сказала йому!» «Ох, Ентоні!» «Я сказала йому!» Вона виглядала так, ніби зараз розсиплеться на маленькі шматочки. Ентоні насилу стримував сльози, які палили його очі. Він рушив у її бік. Це гаразд, мамо, намагався він її заспокоїти. Але знав, що не все гаразд. Я сказала йому, що це має бути наша остання дитина, задихалася вона, ридаючи на плечі Ентоні. Я сказала йому, що не зможу виносити ще одного, і ми повинні бути обережні, і, господи, Ентоні, я б усе віддала, щоб він був зараз тут, і я мала би можливість дати йому ще одну дитину. Я не розумію, я просто не розумію. Ентоні м'яко обіймав її, поки вона плакала. Він нічого не говорив. Здавалося, ніякими словами не можна було послабити білю його серці. Він також нічого не розумів. Лікарі приїхали того дня пізніше увечері і були вкрай засмучені. Вони чули раніше про схожі випадки, але жоден з них не був таким молодим і сильним. В ньому було стільки життя, стільки сили, що ніхто не розумів, що сталося. Відомо було, що молодший брат Вікон та Хьюго – Раптово помер минулого року, але такі речі не обов'язково повинні повторюватися в сім'ї. І хоча Хюго помер біля дому, ніхто не знайшов на його шкірі жала бджоли, хоча тоді ніхто й не шукав. Ніхто не може зрозуміти, в чому річ говорили лікарі знову і знову, поки Ентоні не захотілося розчавити їх усіх. Зрештою, Ентоні вигнав їх усіх із дому і помістив свою матір у ліжко. Їм довелося перенести її до запасної спальні. Вона не могла заснути в ліжку, яке довгі роки ділила разом із Едмондом. Ентоні також зумів відправити в ліжка усіх своїх шістьох братів і сестер, сказавши їм, що в них буде розмова вранці, і що все буде добре, він подбає про них так, як хотів би їхній батько. Потім він увійшов до кімнати, де все ще лежало тіло батька, і глянув на нього. Він дивився на нього, дивився довгі години, майже не змигнувши, і коли він вийшов із цієї кімнати, він пішов із новим баченням свого життя і новим знанням про свою смерть. Едмунд Бріджертон помер у віці 38 років, і Ентоні не міг уявити собі, що він у чомусь може перевершити свого батька, навіть у прожитих роках.